Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Det här är intervjupodden Agendasättarna. Jag heter Anders Sedhamre och du är mycket välkommen hit. För dig som har letat dig hit för första gången vill jag berätta att du har trillat in på en cyberprodukt där jag för ganska långa samtal upp till timmen ibland faktiskt med folk inom sportvärlden Och denna vecka intervjuar jag en herre som har varit trogen sin förening en lång tid Pelle Olsson huvudtränare i Gävle IF i 16 år nu ska stå till svars när podden avlossar en salva mer eller mindre kniviga frågeställningar I intervjun som följer får vi höra vad Olsson tänker om att träna en annan klubb i framtiden han förklarar hur chockerande mycket mindre Gävles budget är än alla andra allsvenska klubbar. Besvikelsen på att Gävlefighter nästan aldrig går på tv. Och hur less Olson är att klubben hans refereras till som lilla Gävle. TV-matchen.nu förtjänar ett shoutout också. Denna podd görs ju i samarbete med TV-matchen som snabbt överskådligt visar vilka kanaler och vilka tider som gäller för de sportevenemang som du absolut inte vill missa. Både sajten, Facebooksidan, Twitterflödet eller appen rekommenderas att kolla upp. En dansk motsvarighet till tvmatchen.nu har lanserats nu också. Kolla in tvsporten.dk för all information om olika matcher och turneringar. Feedback på podden luftas på mejladressen agendasattarna eller twitter via Anders Sedhamre. På samma vägar når man ut om man vill köpa en Agendasättarna t-shirt. Allt är som vanligt alltså. Nu dags att lyssna på Pelle Olsson. Då säger jag välkommen till Pelle Olsson. Tack så mycket. Du, alla får ju beskriva sin roll initialt i den här intervjuserien. Hur ber jag dig göra det? Jag är ju tränare och sportchef i Gävle fotboll. har varit det hela den här allsvenska sessionen sedan 2005. Ja, du har ditt sextonde år som tränare för Djävles A-lag. Hur stolt är du över, över det? Ja, hur stolt vet jag inte, men jag är stolt över att jag har fått vara kvar i klubben att, de, att mitt arbete där i klubben uppskattas. Jag trivs väldigt bra i, i klubben, det är ju min hemstad dessutom, så jag ser det som en förmån att få, få jobba med professionell fotboll i, i min egen hemmiljö. Hur vill du beskriva att det funkar att separera tränarrollen och sportchefsrollen? Det är två vitt olika saker. Ja det är det, men, men i vår klubb så har vi haft den kulturen under länge oavsett om det var jag som var tränare eller om det var, det var Kenneth Rosén som var mellan mina två perioder eller om det var Stefan Lundin som var före min första period så har, har tränarrollen vävts samman med, med sportchefsrollen. Det, man kan säga att med livet i allsvenskan så är det lite annorlunda såklart, det är ju ändå att, att dubbla. Och, men jag brukar säga så här. jag är tränare i första hand och sen så, så sköter jag rekrytering och, och förhandlingar även i, i, i klubben. Men vi är ju ett team som jobbar med det. Jag har titeln men vi är ju flera i, i klubben som, som jobbar med saker och ting. Det finns ett problem med det hela, det är att när, när transferfönstret är öppet och tävlingssäsongen är igång, det är en ganska påfrestande tid. För då är ju laget och, och nuet det viktigaste. Men det, det lag som vi har nu och inte rekrytering för fortsättning. Så därför är det så att vi jobbar mest med rekrytering. Man, under de här åren i Allsvenskan så väldigt få värvningar i sommarfönstret. Dels för att vi värvar spelare som ofta kommer underifrån och behöver tid för att komma in i det hela. Och då är det bra med en försom. Men också för att vi, det är svårt att hålla på med det samtidigt som vi håller på och ska försöka kämpa i Allsvenskan. Så att, däremot så den här problematiken som många brukar fråga mig om med att förhandla med spelare och träna spelare, det ser jag inte som ett problem överhuvudtaget. Och det är inte så många som ställer den frågan längre heller, utan man vänjer sig vid allt. Och det, det, det är, spelarna har ju dels agenter, så alla sköter inte förhandlingarna själv. Och dels så, så klarar vi av att separera de rollerna. Det, det följer inte mer ut på planen om man säger så det blir alltid en konflikt mellan, i ditt huvud, ett ekonomiskt ansvar, ekonomiskt beslut som sportchef och det rent sportsliga? Och om det är det för alla hela tiden som håller på med det här. Eftersom vi alla klubbar behöver göra bra ekonomiska affärer för att överleva som fotbollsklubb i svensk fotboll, så behövs det hela tiden och därför så sitter man hela tiden med den, den värderingen, vad som är bäst sportsligt, vad som är bäst för klubben ekonomiskt. Och då kan det snarare vara bra att ha helheten klar för sig. Jag har ju helheten för klubben väldigt klar för mig. Vad som är bäst, vad som vad som finns i truppen. Vad finns det för andra möjligheter i truppen om det är en spelare på väg ut. Eller vi, ja, vi inte kan behålla den helt enkelt. Så, så jag ser ingen problem, jag ser ingen problematik i det. Utan det är just det där med... med att, jag, att När det är igång samtidigt. Det är lite knepigt. Kan du på något sätt beskriva de begränsade resurserna jävle har jämfört med sig Helsingborg eller Älvsborg? Eller sådär? Uh, ja, alltså man kan beskriva det så här. att Under de första åtta säsongerna i Allsvenskan så har vi haft drygt 200 miljoner omsättning. 225 230 tror jag. Uh, under de åtta säsonger som vi har varit i Allsvenskan så är det sex andra klubbar som har det mer samtidigt. Och av de sex klubbarna så ligger Kalmar närmast oss i omsättning och då ligger de 300 miljoner ovanför oss i total omsättning på de åtta åren. Och Malmö ligger under de åtta åren en miljard mer än oss i omsättning. Så det är liksom en ganska tydlig bild. Sen finns ju klubbar som exempelvis, Aik var ju inte med första året vi var med, så de är inte med i den här listan. Skulle vi lägga in dem så är det ytterligare det är några räcker att de har varit med tre år så har de med mer omsättning vi haft på åtta år. Så att det, det är det är fakta och det är det som är problemet och varför det är intressant att räkna över tid och inte bara säga att på ett år så skiljer det sig så mycket omsättning, det är ju att kontraktskrivandet ska ju rymmas inom en, en tre, oftast tre, fyra års, man vill ju ha så långa kontrakt som möjligt och då är det tre, fyra års effekt på skillnaderna i ekonomi som gör hur man, kan, hur man kan jobba med spelartruppen. Sen så är vi som naiva så vi tror att bara för man har högre omsättning så är alla problem borta. Så är det ju inte, utan det är ju bara det att, att större pengar, större problem kan, du också, kan man också vända och vrida på, eller vända och säga. Så att jag, jag säger inte att ja, vi är så små eller vi har ingen chans. Det är inte så det här är, utan vi, vi kan med, med, med lägre omsättning så kan man enstaka år innan och konkurrera på övre halvan i allsvenskan. Vi, jag är besvikna att vi inte har lyckats med det under de här första åtta säsongerna. Men Däremot om man ska vara med över tid, och, och, och, och år efter år, då behöver man ha i närheten av vad de andra klubbarna har i omsättning. Så är det. Ja, i dagens fotboll är ju pengar en, en rejäl maktfaktor. Och om vi nu etablerar att ni inte har det, vad är det som är kul med att driva jävlar? och Ni har ju kanske ingen chans att vinna all svenska fyra-fem år i sträck. Nej. Det har ju ingen klubb alls <laughs> Nej, men alltså så här kan man säga att det som är i min, i, i min roll så det, det är det att träna laget. Det är ju det samma det tror jag är detsamma om du tränar i division 3 eller om du tränar i allsvenskan. Alltså, det är att jobba med laget, jobba med spelarnas utveckling, jobba med att försöka vinna nästa match. Det, det är, den, den situationen är den samma och det är det som jag tycker är roligt. Vardagen i, som tränare att jobba med laget och förbereda laget och över tid och se utveckling av både laget och klubben och, eh, och av individuella spelares. Ja, hur, hur de växer helt enkelt till det är det som är den och den den tror jag är. Och då kan vi göra i lite mer lugn och ro i vår klubb än vad man kan göra i, i de större klubbarna där det finns ett tryck hela tiden att man behöver vinna matcher varje vecka annars blir det ett problem. Men vilken målsättning går du in i säsongen? Jag förstår att det är olika där, men säger ni internt då att låt oss vara topp tio år, eller vill ni bara göra en härlig säsong? Ja, vi har oftast haft topp tio. Har, har, en sak vi var väldigt noga med att aldrig prata om, om att, att hänga kvar. Det är typ ett negativ, negativt sätt att uttrycka målsättningar. Utan vi jobbar med topp 10. I år hade vi faktiskt inte det, utan i år kom vi fram till att vi, vi behövde förbättra oss. Och vi kom elva förra året, så vi blev nog sagt... Men vi behövde förbättra oss i spelet framför allt. Och det, vi var inte nöjda med stora delar av fjolårsäsongen. Därför så var det det viktigaste. Att vi, vi... och Sen så vet vi att i allsvenskan är det många olika faktorer som spelar in. Så att det, det är ibland så, om, även om vi utvecklas så är det en konkurrenssituation som gör att det, det är, vi tar färre poäng. Vi kommer i någon placering sämre, men vi har fortsatt utvecklats. För det, är så, det är så många saker som spelar in, och så många konkurrenter, det är så många... Det är så många, en lång säsong och det är transferfönster hit och dit och, och skador och situationer som kan hända. Så att därför så, så har vi, i år har vi inte tagit det, men annars generellt har vi haft topp 10 just. Det har varit en ganska logisk för en klubb av vår storlek att ha den målsättningen. Men klubbens vision är såklart att, att kliva upp och tävla i en högre, på en högre nivå i all svenska. Du får alla andra lovord både från höger och vänster nu för tiden. Vilka dina bästa egenskaper tycker du själv? Eh, det är sådana här svåra saker att prata om sig själv på det sättet tycker jag men, men jag kan säga att jag, jag är ganska noggrann jag, alltså, jag försöker att förbereda mig själv noggrant jag försöker förbereda laget noggrant det tror jag vi har tjänat på över tid att vara väldigt noggranna med, med vårt sätt att spela hur vi, hur vi tittar på motståndarna hur vi kommer ut förberedda till matcherna sen hoppas jag att jag har en, en att andan i klubben alltså att vi, vi tillsammans i klubben att jag är en del av det så har vi en ganska en trygg miljö på något sätt. Vi ska skapa en miljö där inte där spelarna klar, vi, vi får ut det bästa av spelarna förhoppningsvis. Och då bygger det på att man, man har en, en, en humanistisk hållning på något sätt i, i grunden. Jag känner att du är gudfadern en jävla och har sista ordet vad gäller det mesta. <laughs> Nej. Nej, så är det inte. Absolut inte. Utan det är Styrelsen är den som, de som bestämmer i, i föreningens, föreningsfrågor, men, men jag är adjungerad i alla styrelsemöten, jag är med i, i diskussionerna på vägen fram. Sen runt laget är jag som bestämmer. I, vad det gäller spelarfrågor så, så har vi en, är vi några stycken som jobbar i, i de, med de frågorna, dels i tränarteamet och dels med Hasse Bergen som som är sportchef Ungdom, men han är med i rekrytering av runt A-truppen. Och sen Leif som är ordförande är väldigt involverad i diskussionen på väg fram när vi, när vi, när vi rekryterar. Så att det är olika områden och det gäller för olika människor och olika ansvarsområden och det gäller vår klubb också. Hur bedömer du din kompetens vad gäller sportslig taktik jämfört med man-management? Jag vet inte, jag har inte tänkt på det på det sättet utan jag... jag... Jag är ju fotbollstränare, först och främst. Men jag hoppas att jag har ledarskapsegenskaper som, som håller på något sätt också. Och sen är det ju som sagt då, den här ekonomiska delen, så jag jobbar på bank tidigare. Jag vet ungefär plus och minus att det behöver gå ihop. Och hur det fungerar, systemet. Och hur, hur även hur transfermarknaden fungerar och hur, hur spelare fungerar. I, som är i, man ska säga, i process när de är heta på marknaden och så. Så det, det är en total bild som är, är min styrka kanske. I, i, i, jag, så jag, jag passar bra i jävla på det sättet att vi behöver ha, det är inte så många som jobbar så vi behöver ha en viss bredd. Det en podcast från Expressen. Du fick fint beröm av Lars Lagerbäck i somras. Han talade om att du kunde vara en kandidat till nästa förbundskapten. Han ju inte direkt med såna typer av adjektiv och, och, och ord om folk. Vad tänkte du om det när han sa det? Ja, alltså det, var ju, det är alltid roligt om, om, en, om jobbet som jag gör uppskattas av folk. Som också har en viss insikt i vad det handlar om. Det. Och det måste man ju säga, att, som har varit förbundskapten och levt i den internationella fotbollen och har följt svenska fotbollen så många år, att Lasse Lagerbeck har det. Så det är klart att det var, det var hedrande, eller vänliga ord att höra, om man ska uttrycka det. Men det är som vanligt i den här branschen, man tänker bara på nästa match och man är liksom, det är det som är, eller jag gör det, jag tänker på nästa match och det är liksom... Det är bra att få uppskattning och energi av det, men vardagen och jobbet med spelarna som tar liksom all fokus på satt. Om jag ställer frågan så här då, vad är nästa mål för dig? Ser du att du är kvar i jävle över överskådlig framtid eller tänker du någonting framöver? Uh, nej, jag tänker bara en säsong i taget. Jag har ett längre kontrakt med Gävle men jag tänker ändå inte längre än en säsong för det beror så mycket på hur det går. För det finns... Uh, när jag kom tillbaka i till Gävle 2005 då tog jag en vecka i taget. Då, då några av mina bästa vänner det var i min andra session i Gävle som några av mina bästa vänner sa att eh, rådde mig att inte ta jobbet. För att vara tränare i sin egen hemstad där kan ha sina nackdelar ibland. <hör> och då, så den första, den första säsongen där, där tog jag en vecka i taget. Men sen har jag ju det rullat på och vi, vi, vi har... På något sätt byggt upp någonting som, som håller åtminstone säsongsvis. Så känns det. Men jag tänker inte längre än så i min tränarkarriär. Sen vet jag att i tränarkarriär, fotbollstränare handlar så här, det mycket om att... Jag ska inte säga att det är slumpen, men det handlar väldigt mycket om rätt... Vara på rätt plats vid rätt tid på något sätt. Det är därför jag har kommit in i klubben just nu. Eller är, är i den här rollen som Jag har... Jag, så jag, jag funderar inte så mycket på något så här, mål. jag vill komma dit som tränare, det, det, det tänker jag aldrig på, ärligt talat. Utan det vet jag att det, jag har fått några erbjudanden från andra klubbar som har varit i Allsvenskan vid de tillfällena och då har jag alltid varit under kontrakt med Gävle IF. Och jag har, jag har aldrig varit mellan kontrakt på det sättet, jag var det en, egentligen en gång och det var... Mellan jag var i Örebro, assistent i Örebro 2004 och innan jag hoppade på jobbet i Gävle 2005, som, som egentligen som chef från början. Så då, där var jag, och där, där var jag i, i, en, i en fas vad jag skulle göra någonting. Men annars har de frågorna jag fått från andra klubbar, det har alltid varit i sån situation att jag har varit under kontrakt med Gävle IF och då har det inte varit den situationen att jag har tyckt att det har känns som jag vill bryta den just då i alla fall. Sen är varje situation unik. Så Vilka klubbar var det? det är det känt eller? Nej, det är inte känt Du det behöver inte vara heller. Utan Det är andra som har fått dem jobben. så att jag. Nej, utan Det är några, jag, det är några klubbar som jag har haft kontakt med. Eller som har ställt frågan vid några tillfällen. Tror du att du har en profil som passar en storstadsklubb? Citationstecken. Eh, sånt där är omöjligt svara på innan. Jag, jag, alltså, saker och ting sätter sig så snabbt. Det, det, om en, om en klubb är utan tränare ena dagen så räcker det att han, att han, blir, att han ena eftermiddagen är rekryterad. Så alla vant sig att nu är det han som tränar den här klubben dagen efter. Eller två dagar efter så är det ingen som har tänkt på att någon annan har tagit att träna. Det, det går väldigt snabbt den här processen. Och det skulle det var säkert vara i mitt fall också. Om jag tränar jävla så betraktas jag sig som jävla tränare den dagen, om jag någon gång tränar något annat lag så går det väldigt snabbt över. Och sen hur, hur det jobbet går i den klubben det är omöjligt att svara på, det har jag ingen aning om. Men, men det, utifrån så kan det vara så att om man är i en klubb väldigt länge så, så förknippas man med att vara den typen av tränare. Men då kommer jag tillbaka till det jag sa tidigare att, att, eller den typen av tränare som, som passar i den typen av, eller den av klubben. Men som jag säger, att träna ett fotbollslag och få ihop ett lag och fungera och människor jobba ihop tillsammans mot någonting det tror jag är är ganska lika, oavsett hur många nollor det är efter i omsättningen i klubben eller hur många människor det bor i den staden. Det är viktigt i, som tränare att ha en, ha en inre, eller en arbetsmiljö, en, en arbetsmiljö som är någorlunda trygg i den allra innersta kretsen. Men man kan aldrig förvänta sig att man kan garantera det i nästa krets på något sätt, för där är resultaten direkt börjar styra hur man värderas. Och då är det bara resultatet som kommer att bli svaret på det i alla fall till slut. Känner du liksom att ditt hjärta tillhör jävle på något sätt? Du kanske har byggt upp något socialt nätverk som är fantastiskt. Du kanske bor väldigt trevligt och har någon familjesituation som du inte vill lämna. Kan det stå i vägen eller skulle du kunna åka ner till Skåne och köra ett lag där? Hypotetiskt. Alltså jag är jättebra. Som jag sa, att det är din förmåne att vara professionell fotbollstränare i sin egen hemstad. Men de fördelar det finns att vara i det nätverket där hemma. Och jag bor jättebra så, men klart jag är fotbollstränare. Jag Kommer förmodligen inte kunna vara det hela min karriär om jag vill dryga ut den i Gävle. Utan det behöver en, någon gång bli en förändring. Utan att jag vill säga skulle jag se ett stoppdatum, då kunde jag gå direkt. Men jag ser inget stoppdatum så länge det Jag känner mig väldigt motiverad. Och, och det känns att det saker och ting går framåt i klubben. Då ser jag liksom ingen... Men den dagen jag känner att nu är det sista dagen eller sista året, när jag känner det, då, då är det förmodligen bäst att gå på dagen. Men den, den situationen har inte uppstått än så länge. Och då, den dagen jag inte känner att det är rätt att vara i Gävle– –då, då ser jag inte geografiskt när jag hinner uttaget. Men du är inte nyfiken på att ha en klubb som de facto har större muskler– –och att se vad du skulle kunna göra som har fått så fin kritik– –med en större ekonomisk resurs? Nej, men det har att göra med det som jag sa tidigare. Att Större pengar innebär inte att det är, jobbet är enklare, utan det finns andra, det kommer upp andra delar i det hela. Så att jag, jag är öppen för, jag är upp, den dagen jag är utan, utan tränarjobb, då, då är jag öppen för alla träna alla, eh, tränarjobb oavsett vilken storlek på klubb eller storlek på, på omsättning det är, eller vad det är för miljö. Det kan, som fotbollsträrare måste man ha det, den, den inställningen, man är öppen för, för, om man vill vara i branschen. Du, år efter år klarar sig lilla djävling och situationstecken kvar i allt Allsvenskan. Om du ska förklara kort och lättfattligt vad skälet till det är, hur låter det då? Varje säsong har jag haft sin väg, men om man ska generalisera så, så är det att vi har haft en förmåga att eh, inte påverkas negativt av eh, dåliga resultat. Alltså om man ligger på under halvan förlorar man ju oftare när man vinner. Det är ju så. Eftersom vi har läget på under halvan alla åren så så är det klart att då gäller det, för alla påverkas i en klubb när man förlorar. Alla från, från supportrar och, och allting via lokaltidningens journalister, via, via personalen på kansliet spelarna, ledarna runt laget alla är, påverkas negativt av fluster. Och då gäller det att kunna hantera det. Att ändå få saker och ting att runt laget och i laget, att få de som är involverade i vardagen och i det jobb som ska göras för att förbereda sig för nästa match att tro på det vi gör och att koncentrera sig på det som man kan påverka. Och det har vi varit bra på. att Styrelsen har varit bra på att inte skapa oro exempelvis. Att gå med på de spekulationer om olika saker när det har sett som svårast ut. Och vi ledare runt laget är ett några stycken som har jobbat ihop väldigt länge. Vi vet liksom vad vi har varandra. Vi har den där trygga inre kärnan i klubben. Och då, därför så har vi kunnat hantera svåra lägen och, och, och eh, krypet ur riktigt svåra lägen. Några, två, två gånger åtminstone. Eh, sen det är liksom det spelet runt omkring fotbolls som hör till. Sen är det ju själva spelet på planen. Då gäller det ju att ja, ha ett spel som, som är hållbart över tiden. Då har vi haft en, en idé som var ganska tydlig hela tiden. Och som har gjort att vi värvar ju mest, vi har så här tre segment sedan värvar det. Det är ju allsvenska, andra allsvenska klubbars reservstall kan man säga. Spelare från lägre divisioner. Och sen några spelare från utlandet. Och då, då, då är det ofta en viktig faktor att, att man får... Att vi är en utvecklingsprocess som pågår hela tiden. Och det, den har vi lyckats hålla igång under säsongerna Tack för att vi har fokuserat på rätt saker även om det har gått emot. Och därför har vi alltid till slut fått ordning. Och så, även om vi har sett det illa ut några gånger så, så har vi alltid fått ordning och reda till slut. Vi kommer till din och jävles transfer policy alldeles strax. Första fråga, Är du inte ganska trött på den här lilla jävle retoriken? Jo, det är. Tycker att din klubb får för lite utrymme i riksmedia? Nej, det tycker jag inte. Det, det, då har jag inga åsikter om hur media gör sitt jobb och vilka prioriteringar de gör. Det finns några saker i, som jag, som jag hakar upp med på. Er. Inte runt riksmedia på det sättet, utan det är mer exempelvis i e För Där är ju allsvenskan på något sätt under det stor uppmärksamhet i de sändningarna på lagen, och där är ju vi med. de första 14 omgångarna, för att ta ett exempel. De första 14 omgångarna så hade AIK huvudmatch i simor 13 gånger. Det var en match som inte var det, det var mot oss. Så det, det tycker jag är konstigt. Det finns en ekonomisk vinkel på det också, eftersom pengarfördelningen är efter många matcher man är uttagna där. Det har inte Simor med att göra, för det är en intern, en intern fråga för SEF-klubbarna, men men för oss blir det ju en, en, en väldigt tydlig skillnad om, om Halmstad Öster är någonstans mellan 6 och 10 matcher så får de ju så alltså mycket mer pengar eh, än vad vi får som är bara med två matcher. Vi och BP tror jag som är med två matcher. Hur mycket pengar handlar det om? Jag har inte exakta summan nu hur mycket det är per match men det är knappt hundratusen per match. Men jag ska säga det, alltså, si, alltså, vi, alltså, om Simon gör en krass man gör en krass bedömning av det, värdering, marknadsekonomiskt, så kan inte vi som får x antal miljoner för att vi är med, att vi av de centrala pengarna, har några åsikt om hur de utser matcher. Men när det är en så enormt stor skillnad, då tycker jag det är konstigt. Men man kan, inte, man kan inte gnälla på en... Om man är med i leken får man leken tåra på något sätt när det, när det handlar om att man... en kommersiell spelare på marknaden och köpt rättigheterna, fine, de måste också ta beslutet. Men när det är så stor skillnad, och det är stor skillnad mellan lagen som är i samma, samma segment, och det är lika varenda säsong, då tycker jag det är jämpligt. Din klubb beskylls ibland för att spela tråkig och odynamisk 4-4-2-fotboll. Vad har du för reaktion på det? Ja, då kanske det är det som det gör, att det inte kommer med i imorgon. <laughs> ja, och nej, jag tycker den, är, den, är, den stämmer inte riktigt. För det första. Vi har, vi har spelat... Eh, alltså, det finns så mycket om vad som är rolig fotboll och vad som är tråkig fotboll. Jag, jag tänker för det första överhuvudtaget inte på det sättet. Utan däremot om de spelar bra eller spelar dåligt. Och då, exempelvis som jag sa tidigare, förra året i... På våren så spelar vi inte bra. Vi hade förtvivlat svårt att skapa målchanser och göra mål. Och det, det gjorde att vi fick en, en tuff höst. Där vi fick verkligen kriga och gjorde det fantastiskt bra. Vi tog väldigt många poäng och tog många placeringar under hösten. Men och då var vi tvungen liksom att strama åt. Och då fick vi spela verkligen tight. Men... Generellt så, så håller jag inte med om det över tid. Det bygger på fördomar mycket av det. Men det är ingenting som jag överhuvudtaget funderar på själv på det sättet. Om vi, hur, alltså, vi, tar, vi, tar, vi tar inte ett enda beslut runt våra taktiska val eller våra, våra lagtagningar eller någonting där vi tänker på att nu ska det vara roligt eller underhållande. Idrott är så otroligt underhållande som det är. Men vi, är ju inte, vi, vi kan ju inte. Det är ju själva tävlingen och fighten som, är först, som jag ser som förstahand som underhållande. Och då gäller det ju att vi gör precis allt vi kan med våra resurser. Att störa de bästa lagen, då blir det underhållande i sig. Att vi försöker med det och vi gör det. Så det, det finns många vinklar att se på det där. Men, men, nej. En av vinklarna att se på det är ju att ni spelar strukturerad och tydlig fotboll. Du sa tidigare att din person är organiserad och du är känd eller omtalad som minutiös förberedd, som jag också var inne på. Är din personlighet en direkt konsekvens av hur jävla IF spelar? Det finns väl en viss risk då för det, får man säga. Att, det är klart att vårt lag är, är väldigt strukturerat och det kan ju Det är klart att det finns nackdelar med det också, att det finns lägen där där det kan vara i vissa lägen det kan vara hämmande under de dåliga, under perioder där det inte går bra så men eh, jag tror fortsatt på den modellen för vårt lag även om vi nu spelar på ett annorlunda sätt under 2013 vi har spelat både 3-5-2/5-3-2 och eh, 4 under, under från sommaren och framåt har vi ju spelat ett slags 4-3-3 kan man säga Vilka är dina inspiratörer i världsfotbollen? Uh, ja, det är egentligen inga speciella så, utan jag tittar på de som har tydliga idéer. Det kan vara, man kan, det kan vara Barcelona, det kan vara Dortmund, det kan vara något italienskt lag på under halvan. Någon som har en tydlig idé om hur man spelar. Så man, man, man har, det går att känna igen på sätt, vad de gör för någonting. Det tycker jag är mest intressant. Juventus är inget lag på under halvan men de har vi ju, jag tittar på i, när vi har bytt till trebacklinjer eller tre mittbackar och tre centrala mittfältare de, Det tycker jag varit en, en, intressant att se. Men det, det, det kan vara vilket lag som helst som dyker upp som man kan vara intressant att få. ibland så på i Champions League till exempel så behöver vi inte vara den mest attraktiva matchen som innehåller de mest intressanta. För det är viktigt att det är översättningsbart för vår verklighet i allsvenskan i vardagen på något sätt. Och då, då, tror jag, då är det tycker jag mest intressant att se lag som har, som har en väldigt tydlig idé om hur de vill spela. Men annars är det ju de tränare som jag har korsat, eller som vars väg jag har korsat under min spelarkarriär eller delvis under tränarkarriären också. Som, som påverkar mig mest. Man, man är ju en slags slutsumma av det man har varit med om. Tittar du mycket på fotboll privat? Ja, jag gör så här att under allsvenska, när allsvenskan pågår så jag väldigt mycket allsvensk fotboll. Då orkar jag inte följa de andra ligorna speciellt. Så när Premier League drar igång i början eller slutet på sommaren då, då låter jag det i stort sett vara tills allsvenskan är över. Men annars så, så försöker jag, då sätter jag mig in i ligorna. Champions League försöker jag följa direkt från start för att det tycker jag är intressant att se direkt. Men, men ligorna är, jag, har jag in, kan jag inte under helgerna följa både det och Allsvenskan på det sättet som, som gör att jag, jag kan inte kan engagera mig mer på det sättet. Men under vinterhalvåret ser jag väldigt mycket av de, de olika ligorna också. Mika Dalberg och Johan Oromo lyckades inte i Djurgården är det väl rättvist att säga hos dig går det mycket, mycket, mycket bättre Varför är det så? Ja, det är svårt att ha något exakt svar på det som jag. Alltså Micke tycker jag han, han, han spelade i Sundsvall och värvades till Djurgården och gjorde bra i Sundsvall och spelade i Djurgården under en period där, där han spelade på många olika platser jag vet inte om det är riktigt rätt att säga att inte han lyckades Johan hade väldigt mycket skadeproblem i, i Djurgården men man kan säga så här att vad det gäller Micke Dahlberg så när han kom till Gävle då hade han sex säsonger Allsvenskan. Under de sex säsongerna så hade han varit i Sundsvall och i Djurgården som båda klubbarna har haft delat ledarskap. Då lyckades han med konstrycket komma till Gävle som just då också hade delat ledarskapet som jag och Urban Hammar var delade på tränarskapet då. Så jag tror vi var tränare nummer 11 och 12 för honom under vid hans sjunde Allsvenska säsong. Och det tror jag i sig är ett problem, att en spelare har så många olika... Uh, olika För vi fotbollstränare är ju ett, ett nyckfullt släkte, så att vi, det kan ju vara väldigt mycket olika idéer som man, vill, man får att lyssna till som spelare. Uh, även Johan var ju i, i Djurgården under en tid där, just när han värvades så gick man tillbaks till 4 3 3 att alltså som spelade 4-4-2, han blev värvad som en typisk 4-4-2-forvar. Det blev 4-3-3 efter bara några veckor i klubben tror jag, har jag för mig. Det blev en del tränerskifte, men framförallt så var han skadad väldigt mycket, så det blev väldigt lite kontinuitet i hans vardag överhuvudtaget. Så att det, det tror jag är en, en stor faktor. Sen är det så att i de, i de större klubbarna så... Det finns lite tuffare konkurrens och det, det finns lite mindre tålamod med med den tid man, man får på något sätt, I, i, som får framförallt. Målskyttet blir väldigt fo i fokus. Om jag läser upp de här namnen då, René Makondele, Amado Javo, Alexander Gantt, Jakob Orlov. Vad är det du gör för att föräda de här spelarna? Uh, nej, alltså vi säger så här att vi har en tydlig roll hur, hur eller en tydlig idé hur vi ska spela och vi har vi har med den lilla klubbens, så kallade lilla klubbens fördel i det här fallet, att vi kan ha tålamod. Jag, tar, jag har sagt det med många tillfällen, med Alexander Gernt exempel, vi spelade ju 29 matcher i rad hos oss utan ju mål. Men sen gjorde han, han gjorde 11 mål på de sista 14 tävlingsmatcherna. Det var Europa-ligan och Svenska kuppen inblandade också förutom allsvenskan åtta mål. Så att han, han fick ju en extrem utveckling och gick väldigt bra under kort tid. Men vi hade ändå tid att liksom jobba på. I AIK hade han varit innan, spelade sex matcher i Allsvenskan där, men blev då utlånad till Sirius. Så liksom det är en kortare, ett, ett, ett kortare, konkurrensen är tuffare, förväntningarna är större och, och tålamodet blir det och lite mindre. Så är det bara. Så är det bara omständigheter? Det har inget med dig att göra, menar du? Jo, men jag hoppas att, att men jag tror att det tar tid att bli bra i fotboll. Eller vad man vill bli bra i så tar det tid. Och då behöver man den tiden. Och det är en mindre klubbens fördel. Det är inte bara jävla IF som har den här. Du kan titta på Mjällby till exempel. Det är likartad. Halmstad förra de åren åtminstone så sålde de iväg. De, de har de största svenska transferna under flera år på raken. ut i Europa. Och Också en mindre klubb. Och, och den, den andan på något sätt. Jag tror det är en... en, en kan vara en fördel för, för många spelare. Att, ha den, att få den tiden. Och sen har vi varit noga med att ha spelare som, som vi har tyckt passa in, att de har den här hungern och drivkraften när de kommer till oss. Att de, de är inte på nedförspacken, men de, de har varit där precis under eller på väg upp och de, vet, de, de är väldigt, de har stark drivkraft själv. Det är egentligen bara Hasse Bergen som, som vi har värvat, som har haft större framgångar i någon annan klubb. Men han å andra sidan var så viktigt för honom, för han lämnade klubben när, när Gävle spelade i Division 1. Och det var så viktigt för honom att komma hem och visa Gävleborna hur bra han var. Han kom ju hem när var 35 år till Gävle. Och hade ju spelat, han haft stora framgångar i Hammarby, Haugesund och Elsborg. Inte så stora framgångar i Häcken kanske han var mest skadad där. Men han var på andra sidan väldigt sugen att visa vad han gick för. Hans drivkraft var väldigt stor så han gjorde ju, jag brukar ta det exempel, han gjorde alltså... 58 matcher och 19 mål i Allsvenskan i Gävle efter han fyllde 35. Så det är ett bra facit. Och gjorde ju, den, han är den forward som på, på ett år gjorde mest mål. Men det var bara det att han gjorde på hösten och våren. Så det blev sen skadade var i varenda. Så han gjorde det ändå väldigt bra när han kom hem. Så den, drivkraften är väldigt viktig. Så att man tycker att, att det är bra att spela i Gävle. Det är inte de yttre förutsättningarna som är drivkraften för att det vill bli bra i fotboll. Alltså vi har inte den största åskådarmassorna åskåda som följer oss och supporter. Skaran är, de, de är passionerade och härliga. Men de är inte så många som det är i de större klubbarna. Och lönen är inte den högsta i allsvenskan. Så därför så behöver drivkraften att vilja att bli bättre vara väldigt stark. –Vad tjänar man ungefär som fotbollsspelare i Gävle? –Man tjänar mindre än i, i, i de andra klubbarna. –Om inte jag vet någonting om det, kan du säga någon siffra? –Nej. Jag, jag vill inte säga vad spelarnas... Nej, det vill jag inte göra. –Du verkar rätt bra koll på siffror. Du pratar om matcher och mål här omedelbart. –Ja, absolut. –Är bra. det bankbakgrunden som bidrar? –Förmodligen. Vilken förening i allsvenskan eller superrättan ser du upp till eller har ett extra gott öga till eller tycker du gör ett härligt jobb? Jo, det är jättemånga som är, är jätteduktiga på, på sitt sätt. Det, finns, det är fel att utse någon. Utan det är, jag har ju varit i olika klubbar själv. Andra som spelade var, var i Malmö och Halmstad. och i Halmstad, Halmstad har alltid varit en förebild med hur liksom andan var i Halmstad när jag var spelare där själv. Sen... Sen har jag varit och jobbat som tränare i Örebro, så det, alltså, de klubbarna som man har varit i har finns ju på ett sånt sätt i ett hörn av ens hjärta eller medvetande. Och, men vad det gäller klubbarna så tycker jag det är, så, det är fel att utse någon. Utan det, det är, framgången i all allsvenskan, den går runt lite grann. Det går runt. Det är, inte no, det är så jämnt mellan storklubbarna och... och och det finns liksom tillräckligt kompetens i klubbarna för att utnyttja det när de väl får vittring på det hela. Så det, det är fel att utse någon speciellt tycker jag. Men det, det är många klubbar som jobbar på bra. På olika sätt då. Händer det att du liksom tittar på eh, mer eller mindre turbulenta storstadsklubbar och tänker att jag hade kunnat ge ett lugn och styrt upp den här klubben på ett sätt. Vad håller de på med? Det är alldeles för kaotiskt. Nej, det, så tänker jag aldrig. Utan jag, jag har stor förståelse för att, att de klubbarna, alltså det, det är lika som för oss. Det finns massor av med med åsikter om hur vi gör och agerar. Man behöver ha helheten klar för sig. för att, att ha Det är lätt att sitta och tycka saker från läktaren. Oavsett vilken fråga det gäller. Och det är ju mer man själv, som i de här transförfrågorna genom åren till exempel. Det är så lätt att, hur kan ni sälja honom? Hur kan ni göra det? Vi, man, det ligger i sakens natur att, att alla saker, alla faktorer kring de här transferna till exempel, inte är offentliga och då, då är det, svårt att, det är svårt att förklara alla gånger och det är svårt att, och i de här, i de här sak, när, när de större klubbarna hamnar i, i, i svåra eller knepiga situationer då finns det saker som inte heller är offentliga som inte heller jag som sitter och värderar det, har en aning om och därför så passar jag för att ha en sån här förutfattade mening om sådana saker utan det är som jag sagt, det är viktigt i klubbarna att det finns en, en inre krets som är, som är trygg i sig på något sätt. Men jag har stor förståelse för de stora klubbarnas uh, större problem. Du talade tidigare om värvningspolicyn i Gävlen. När du söker en spelare tillsammans med dina kollegor, är det någon viss profil du letar efter då? Någon som kan passa in i, i ditt bygge? Ja, uh, no, alltså Drivkraften är den viktigaste. Alltså, då, eftersom vi har de här... Det är ju ingen idé att vi går på ett hemvändande proffs ut i Europa och försöker värva hem den spelaren till Gävle. Om det inte finns någon ty väldigt tydlig anknytning till jävle. Så det, det, det är det yttersta, om man drar det yttersta. Så det är väldigt viktigt för oss att, att spelaren tycker att det är bra att spela i Gävle. Det är den viktigaste, alltså drivkraften där. Och att man är beredd att jobba hårt för att det... Det, det krävs ett hårt jobb för att, att konkurrera i, för vår del i Allsvenskan. och Då behöver alla vara med på vagnen på något sätt. så Det är det viktigaste. Och då kan de komma från olika miljöer. Och det säger inte att, det, att det, inte vi kan värva en ordinarie spelare, en annan Allsvensk klubb. Men man måste hela tiden kunna möta upp den spelarens förväntningar då på ekonomiska sidan. Och det, då, det har hittills inte varit så stor chans att vi har lyckats med. Och därför ger vi inte oss in i den typen av, av jakt, utan vi, vi är mer på, när vi ser en spelare, Alexander Falsetas till exempel, som var, han hade spelat 60 matcher i elitfotbollen, men han hade bara hoppat in tre, eller bara startat tre allsvenskan innan han kom till oss. Men han liksom var liksom där hela tiden, han var det två säsonger i Göteborgs organisation och han visste vad det handlade om och han, han var en bra fotbollsspelare. Men han har inte spelat så mycket, så hans driv var väldigt starkt. Och det, tycker jag, det har varit ett exempel. Han har haft en jättebra utveckling hos oss och, och, och lagt till många svenska matcher i, sitt, i sin meritlista. Om jag spetsar till det lite, kan det hända bland annat att du känner att en viss typ inte passar in? Nej, den där killen är för färgstarkare. Han är för Nej, nej nej, nej. Nej, nej, nej. Det finns inga sådana. Absolut inte. Det, det är också en myt som kan uppstå ibland. Men det finns inga sådana. Utan det, vi vill ha hur färgstarka spelare som helst. Och vi har färgstarka spelare också. Har du någon 50-årskris rent privat? Nej, det kan jag inte säga. Det tycker jag inte. Utan det var skönt att den dagen är över och att, man, att, man, att vi gick bra. Och firandet och matcherna och allting gick, gick att lösa. Vad gör de om tio år, tror du? Jag hoppas att jag jobbar med inom fotbollen på något sätt, sen är, är jag helt öppen för vad det kan vara för någonting. Det är fotbollen är, är ju allt större på något sätt, Så det finns ju olika uppdrag inom den kanske. Du verkar otroligt balanserad och lugn. Vad gör dig upprörd? Ja, upprörd blir ju när saker och ting går emot oss för tätt på given. Nej, det kan jag säga. I, I tekniska området så är jag inte lugn alla gånger under match. Sen så, så har de här åren givit väldigt mycket erfarenhet i, i vad det gäller hur det går och hur, hur, vad som händer, att det alltid händer saker. Man kan säga inför en säsong att, det, eller det enda man kan säga inför en säsong är att man vet att nu i år kommer det att hända saker och ting, men man vet inte vad som kommer att hända, utan jobbar man med människor så kan allt möjligt hända. Och därför så, så gäller det att hålla huvudet kallt när upp, saker och ting uppstår under, under en säsong. Men däremot runt under en match och så, det, det kan ju alltid brinna till då. Vad gillar du att göra när du är helt ledig? När jag är helt ledig så reser jag gärna. tror ju, i och med att rollen är ganska bred i Gävle IF så, eller mitt engagemang i, i frågorna så behöver jag oftast komma iväg för att kunna komma, koppla ner, liksom. koppla, koppla av heter det. Därför så försöker jag försöker resa som, under de lediga veckorna som är en vecka på sommaren brukar vi ha ledigt och sen på vinter brukar jag komma iväg någon vecka någon, ibland landskampsuppehåll helgerna kanske man kan åka iväg också storstad eller semester. Läser du mycket? När jag reser. Inte annars så mycket. men en läser jag rätt mycket. Vilken är favoriten? Jag har ingen speciell, så jag har följt olika... När jag väl har börjat med han Nesbö till exempel, Norman. och sen har jag Connolly, Michael Connolly. Jag har några engelska också, men jag har det flera. Nu senast, här har jag... Man, man följer ju oftast, här, så man vill se fortsättningen. Jag kommer inte ihåg vilken var sista, senaste somras här. Vem tycker att jag borde intervjua framöver? Jag har inte riktigt koll på din lista. men äh, En som är äh, rolig att snacka fotboll med är Jörgen Lennartsson. Han, han har ett stort kunnande och äh, han är rolig att prata fotboll med. Han är rätt inne i fotboll har jag hört. Ja, det är han. Det är han. Du, äh, sista frågan. På vilket äh, vis sätter du agendan i, i fotbolls Sverige på något sätt? Äh, jag hoppas ju att, att Gävle är, i, är kvar i, i allsvensk toppfotboll. Men annars så är ju det här som vi har gjort nu de här åren. Det är ju inget normaltillstånd att Gävle har allsvensk fotboll. Gävle hade, som stad hade allsvensk fotboll fem år under hela 1900-talet. Alltså Gävle Fyra säsonger och Brynäs en säsong. Så att det är klart att det här är en, en bra period i Gävle IEFs, eller Gävles fotbollshistoria. Jag hoppas att den... den Fortsätter och att då kommer man komma ihåg att det började med att vi kom upp i Allsvenskan och bet oss fast. Och sen tog vi sakta kliv upp som klubb framöver. Det hoppas jag på att det håller i sig. Men man ska klart för sig att Allsvensk fotboll är en sydsvensk företeelse. Fotboll överhuvudtaget är en sydsvensk företeelse vad det gäller talanger och klubbar. Allsvenskan innehåller 16 lag. 11 kommer från distrikten och 4 från Svealand och 1 från Norrland distrikten, även är ingen riktig klubb Men det visar på något sätt att Svealand har bara fyra allsvenska klubbar. Då är det ändå Stockholm ett, ett väldigt stort distrikt som står för de klubbarna. Så därför så, så får man vara ödmjuk och se att att Gävle ska hålla kvar i elitfotbollen eh, är viktigt. Och, men det är inte liksom någon natur. Det sker inte när helt naturligt. Så det är väl det som att det har varit en, en bra period för Gävle fotbollen. Och klubben. den syns den, den, den bästa perioden under så här långt. Då. Men jag hoppas att vi har en bättre period framöver. Stort tack för att du ställer upp, här. Tack. Podcasten görs i samarbete med tvmatchen.nu. En tjänst för dig som vill veta vilken kanal som sänder matchen du vill kolla på. Gå in på tvmatchen.nu.